пограбований, переслідуваний і принижуваний, зрікся всього, що полегшує щоденне життя, і знав тільки свою працю. Притулений до землі, зібгавшись калачиком, як дитя в материнському лоні, навіки ставши добровільним бранцем землі, він знайшов собі сили, щоб вознести мисль для тривожних, небезпечних і вищих роздумів. І хоч у нього уперто і жорстоко відбирали учнів і навіть звичайних слухачів, він не знав віч, щедро даруючи свою мисль простором, наснажуючи їх високими зарядами тієї вічної згадкової енергії, яка не вмирає навіть по смерті її носія. Та ось відкрилося йому заборонене для всіх смертних знання про інквізиторський соціалізм. І відчай ухопив професора. І вже не мав він чого ждати. Хотів умерти. А життя – це ждання. В жданні вся насолода і щастя. Шолоховський нагульнов разом з Львом Троцьким ждав світової революції. Всю війну ми ждали перемоги над фашистами. Я ждав Оксану цілі роки. Тепер щодня жду її з роботи. А чого жде Сталін? Побачити всіх у смертельному трепеті чи просто трупами? Знов і знов згадується Шевченкове. Людською кров'ю шинкує і рай у найми віддає Мовчки сидів я біля професора. Ні читати, ні думати, ні говорити. Олексій Григорович ніби спав, але я знав, не спить. Завис у невагомості між землею і небом. Між життям і смертю, між світлом і тінню. Тінь насувається на всіх нас необлаганно. падає тінь і нема рятунку. Врешті я не витримав, спитав Олексію Григоровичу, може б вам щось з'їсти? Дякую, Миколо. Я п'ю чай і цього досить. Чай, вода, треба щось з'їсти. Я піду попрошу Оксану приготувати вам щось небудь легеньке. Він помовчав, тоді глянув на мене ясними, майже дитячими очима. Ви знаєте? Соромно сказати, але раптом, як у дитинстві захотілося, знаєте чого? Ніколи не здогадаєтесь. молошного киселю. Уявляєте? Прекрасно. вигукнув я. Оксана вам зготує вмить, тільки скажу їй. Боже вас борони, злякався професор. Це є так. Нащо цей клопіт? Та який клопіт, Олексію Григоровичу, молоко, крохмаль, цукор? Я сам зможу зготувати, коли на те пішло, а для Оксани не може бути більшої радості, ніж щось для вас. Я вже біг. Знову спотикався об замерзлі грудки, з осліпу не налетів на запацьорений райкомівський газик, що вмірився непомітному миша прошмигнути від контори до їдальні, що пахло на весь степ оксаненими пиріжками з потрібкою, свіжою кров'янкою і красями в сметані. Водій гавкнув сигналом над самим моїм вухом, скриготнули гальма, задні дверця та машини відчахнулися, вигулькнуло картопляне личко товариша Стуконога, без цікавості поспитало, а в чому діло? Лікаря привезли, скочив я до нього. Лікаря, якого лікаря? в чому мова? Лікаря для професора, професор Черкас у тяжкому стані. Вам же дзвонив Паталашка? Товариш Стуконіг не звик у такому темпі вести розмову з тими, хто нижче. Він не встиг навіть розгніватися. Передні дверцята його машини відхилилися так само нечутно, як і задні, і з високого сидіння. Просто мені під ноги скотилося щось так само дрібненьке, як з того ніг, але набагато розкішніше, просто кажучи, шикарніше. Кучмаста вовча шапка, сивий і пухнаста, як дим, пальто, уквічене райдужним шарфом, але мов поликовані штиблети, і ось такому, сказати б, спекулянському обрамленні засніділи личко мерзенного сироти Ніхчем не випледок буремної епохи, що вирощує своїх юд не одиницями, як у єнвангельські часи, а тисячами й мільйонами, використовуючи для цього найпередовіші досягнення науки і практики. Сирота, не в змозі отямитись, вигукнув я, де це ти так прибарахлився? Шикарний сирота аж ніяк не змітився від мого глузливого повітання. Це вже був не той сіренький тип, що канючив усіх на першому курсі.